بسم اللہ الرحمن الرحیم الاولو فی وجوه النظمی سیواتن و لواتن وحی اربعاتن الخاص محکنا تقاسیم اربعاو اگه کی وجه ده حصر محکی تیره شویده اس پا اغا تقاسیم اربعاو کسیم اول بیانه تقسیم اول بیانه الاول ده سپد تقسیم ده التقسیم الاول تقسیمي اول جله او وجوه جمده وجده وجن مراد دلته کي اغه او انواع دي په وجوه النظم په اسناف النظم دا نظم په قسمونو کې تقسيمي اول دا نظم په قسمونو کې دي او په کوم اعتبار سره قسمونه بیانوي د په اعتبار د لغت او په اعتبار د صيغه د لفظ اقسام بیانوي په تقسيمي اول کې اغه د لفظ بياني په اعتبار د لغت او په د سږه نظم وجب ان شي او چې نزم اول استعمال سيغاتن او لغهتن سيغات ته ولیکي او لغت سره د ولیکي نو سيغه ولیکي الہیهت الحسنه لللفظ من الحركات والسكنات چې د حركات او د سکاناتو په اعتبار سره لفظ تا کم حاصل شي وي نو هغه ته ولیکي سيغه ته ولیکي او کاله بو او لغت الہیت الحاصلہ معالمادہ یو دا حیعت دا ضرابہ دا شکل لے شکل لے یو دا دی دا مادد دا ضرابہ مکمل سی حبران جائیں انترہ لگا نا الہیت الحاصلہ معالمادہ دیتا بلکی کی لغت اور سیغاوی لکی الہیت الحاصلہ بیعتبال حرکات و سکنہ کی او حیعت او مادد چی راجمہ کی ندیتا وضعام ہوئی حیعت او مادا چی راجبہ گیندی تصویل کی نو تاس اوگو رہ حیعت پسیغیت سیغم حیعت او لغت کم سرگئے حیعت مال مادا حیعت دلتا مار گئے حیعت مخمو را گئے نو دادی وجو لغت کی بتجریدو نو بسرک مادا والے نو دادی سیغیینا مراد حیعت شو مرادو مادا او حیعت مال مادا مساوی ہے وضع نو حاصل لدیسو نمطلب داشتش التكسيم الأول التكسيم الأول في أنواع اللبز بإتبار الوضع داد دا عبارة حاصل شو التكسيم الأول في أنواع اللبز بإتبار الوضع په تکسي می اول چې کوم د لفظ اقسام بیاني کې هو په اعتبار د وځ سره بیاني چې دا خاص معنی د پر شهادت هم معنی د پر د مشترك او د موهي وهې او بېګي سلور اقسام دي بېګي نه پالو کې سلور سره اقسام انشاء او ته مابل ازولوشل واړه مې ته بیان کړو صحیح شو متقابلات دې کې اتري وي کوم سلور دی بلکه مو سلور دی وهې اربعات د سلور دی ال خاص فن اول ال خاص اول داینه خاصته وه هو کله لفظ نو نو دا حسره دې کمیه ده کله لفظ په بیا معنی باندې د لادت کیه په معنی باندې د کی کچری په معنی باندې د لادت کی نعل الانفراد یا عل الاشتراك دا ماده په ډیرو افراد کې دا معنی په ډیرو افراد کې مشترک یو معنی ده کپیو پر صادیکی او په ګانو افراد صادیکی مکه چیرې په یو پرد باندې صادیکی د تبلیګي خاص او کدا کيو مفهوم کلی د یو معنا له کلیت ته پکې مفهوم کلی د پکې پر ډیرو افراد باندې صادیکی دې تبلیګي د ګڼي معانی نه معنا کې مونږ دوشه جو کپیو معنا بدلات کیا په ګڼ باندې باندې کپیو معنا بندرات کې لان پر دعل منفرد باندې ولات نوخاسته اوکه پر دمن فرد باندې دا یو معنا نه ساده کیږي په گاوا پرا د باندې ساده کیږي نه کلی یو معنا ده په گاوا پرا د ساده کیږي بیا څه شي او که چریه معنا نه دا غني ماني دي نو بیا وګورئ چې غني ماني دي دا د یو د غړ مانو لپاره واځه شو د آیاد د یوې ماني ته ترجمه ورپېښه ده کور کښې که پنور مانو باندې یوې ته ترجمه ورپېښه ده نو اول د ترجمه د ورګنښو مشهرا رحمت الله راب شي د یوي معې د پرواز شوي یا د ګ کچرې د یوی مع د پاارازه شو په یو پر سااد کې په پاافادې کرو مفومیکې د پاراې یر او سااد کې یو پر خاصه پاادې کیرره عام او که د ګاو معنو د پاارزه شوي جدا جو دامانې مسران لزی دی دسترګې د پااردنوار د پاه د کوفی د پاار پهګانو معو ساادې بیا یو معه رااج هګ شو د په او که نه رااج شوي یو راجهه ګول شوي د ن دی اوول د او که نه دا ګول شو داو جی دا حسر شا چونکہ تولی خاص تی خاص کتی دی وعام کتی دی لحاظ دلاول بده خاص ذکر کی بیا بارپسی عام ذکر کی او بیا بتا سوگ رہ دے بده خاص حکم ذکر نکی دو عام حکم ذکر کی چونکہ دی دو عام حکم کتی دی دو عام کتی دی دا حناب پا نیز بامی آنہو دا دی وجناد دا حکم بذکر نکی دارک بارپسی دو دا عام تاریف ہو کی <تصح> الخاص ووو کل لبز وهو كل لفظ كل لفظ من بکام په تعریف دا مستنکر مستنکر غني یعنی هغه یې ن ذکر کړي تاریخ کې تخصیص یو خپل پر سر خاص کول په کاری کول کې عمومیت دی منته کې انده مستنکر غني او د تده پر د اعتراض ذکر کول شته ول کلیت راځي ور پسې په خپل اعتراض راځي او که سره ځا سره علمانه سره معلومین سره خپل کې څخه پیدایشي تخصیص پیدایشي کلیت ختم شي دا د تعریف د جامعې کوله د پردې ټول راوند او به تیوباسي نو پته ولګی چې دا پکی وو خو دا تی قوته مریږي دا د پردې د جمعيته د تعریف جامع شې دا تی او تی د مانع ش دا پردې د منعيت دا لفظ کوم ذکر جوړ ټول داخیل کې پدومبله بس کوي او باسي نو دا پته ولګی چې دا اوس مانع ش دا ټول تی وتل زکرې کول سره وو نو دا دلته د پردې او د جمعيت ذکر کول شي دا دی وږي اصول فقہ والے مستن کرنے غني او دلک په دې لپاره ذکر کړي کل لفظ لفظ اوجه مې ذکر کړي نه لږ دلته او ال تک نه ومهل اوجه تیار راغلم ځکه دلته کدا خاص او عام صرف کتاب الله کې نه راځي بلکې د حدیثو کې نه راځي دا مطلق خاص او عام تعریف دې ذکر کړي نه پکران د عربو کې مرزي په اړه د کوم مرزي حدیث قرآن سب کچ ټول کې راځي نده وځي دغه نمازونه کل لفظ اوځه هر علاقه د اوځه چې وجہ کړی شي ذکرها وزو انه مهملات تنوت المهملان دا سمعنا دا الفاظ چه معنی پروزين لك جسك مسك چه عربون حسنن بسنن حسنن بسنن تك كلام ذکر بولش خبرم جهان ترالكن دا سمو محمل معنا نوي کلو لفظ اوزع اوزع سردوه تیه لیمانن نباز اخداسی کړي د تخبول تعریبو کې لیمانن واحده او ده ده نویفرده کسی ختم کرده ده ده یوی مانی ده پارا وزشوه ده ده یوی مانی ده پر ده پار علامان وزع لیمانن واحده خودل تکی جونکه جنس ده <مانا> کی کی سا سادی سادی نو معنا ده کې دي چې یو معنا په پرتشاديكي او یو معنا دی په ګنام اپراځي شي پرتشاديكي نو عامته نه نوځي تاسو ګرې معنا ده یو معنا ده معنا کلي ګانا په ګنام اپراځو نو عامته نه نوځي یو معنا ده په پرتشاديكي نو هټیکت خاص ده په دې دا تاریخ نه نوځي ولک عام په کې بیان داخله خبرونه درال حدیث رتمي ما هم ونو تو مشترا کوم معلومن عل الانفراد جوه معلومن لته زوي معلومن معلوم ک تهوره معلوم ض مطلب ذکر کړی دي چې معلوم مراد معلوم البيان یا معلوم مراد په یو مثال په گباځي ګلیا نیو طالبان په پټه معلوم ہو مطلب دا تے مشترک گنی مانی دی تے مشترک گنی مانی دی یو عین دے یو مثلا تو مثلا کو فی دے او یو دند ور ستر گدا یو دا ستر گدا تے کلام کی کم اے مراد دا اگے مراد دا مراد کم اے اب انجن کر لگا لفظی قر استعمال شوی نددی خود رو مانی دی کم اے مراد دا نک چے لی و ز علی معنی معلومین نے مراد سن معلومی مراد نو مشترک مراد هغه صحیح معلوم نيګنه نو چر خدا صلی الله علیه و سلم د ډیرو مانو د پرواز شوین یو په گیمای ننی خبر هم زه اندایم د ارې یو احتمال لري چې کډ ټول پر علی سبیل البدلیات دعوه شوه ده ارې هغه احتمال کې دی چې جې دا مراد وې دا مراد وې مراد وې نو بیا هټینه مشترک و ته معلومه مراد او معلومه بیان بیعت مشترک امنوزی عام حتم انوات لیمانان سرا او دیسارتی بیان عام او نو مشترک اوزی مولی نوزی مطلب دا چه معنی واضحا نو چه دو مثلا دعین تدا کوپی معنی والی دی کسی ابحام شتا کوپی کسی شده شمس کسی ابحام شتا دیستر کسی ابحام شتا نو اس ابحام نشتر طول معنی واضحا دی حبرامز انترا لگانا نو سنگ چه خاص معنی و لمعنا معلومین کې د مشترک معنا معلومول بیان دی متول معنی سری وضاحت سره دی او د عام معنی وضاحت سره دی نو یو تنه و نه او څنګه یو ترال کنه یو ده نه په چارل انفرادې وې نو بس دې دوالو کړه و haste عام دې کړه و haste علل انفراد نه بلکې علل اشتراک یو معنا دو مشترکان په ګډه او پرځادګي على الانبراسرت خاص عام زکه ودو عال الاشتراك يومانه په غنو افراد باندې مشترکان صادیکی على الانبراسرت مشترك ومتو عام په على الانبراسرت فردی تاریخ عام مشترك ومتقم ومتو عام تنموته د شهادات تنموته مثلا توسلات عادت غره اغه عام ني مثلا اربع ده دا سلور د پرواز شوه دا نه جدا اپرات دي په دې سلور کې دې ته او دې او مرتبه دی خامس نسره و زه د یو خاصه مرتبې په اړه رسولان چې یې ما کې او خاصه مرتبه د اغیره پرسه ده وزله اي کوم ګن اپراد نيستا که بلان اپراد سادګين په کاټ دي یو څلېتزان لمربا ویل کیږي دې بل تزان لمربا وي څنګه څنګه چې په مسلمان کې مسلمان د دتمری کې دتمری کې دتمری کې دتمری کې اربا او که څلورت ترواوي आवाज ورلیکي ته درباوي لیکي دته لیکي اربا نو پته ولا ګرځي اا هن له بل کیسره خاصه دا کرنګ تسنیه شو ادا څو رځ کې کوم دي دا د کابلې ده خاص نه دا کابلینا ثلاثه قرونکو په ثلاثه باندې موږ استقلال کوو امين په دې وجه نه اهد نه غره نه دی هم د او مان معلومین علی الانبرا به خاصه مرتبه ده پر من فرذن وسره په اغه مرتبه باندې لیکي 4 د 40 په مرتبه ده لیکو پيزه دې پيزه په مرتبه باندې لکه لیکه شپک دی شپک مرتبه باندې ملایات کوي خبره اه نشته مالونی نالا این پیدا تردی جا پورو تاریف شو اگر تاریف جانے او مانے او کردی دو زیادہ لی معنن دل تا لی معنن اوئے نو خاص انشاءاللہ اقسام دی اگر حدنی دی زکر کردی خو نور الانوار کے تاسوئی خاص اگر پدرے کس یو اگر دی حاصل جنس دی یو جنس تا پارا نوم دی آوی حبر امجا ایو خاص النوع دې دي دی اونره پرموند ایو خاص شخص ته یا خاص عین دی او فرد پرموند خاص پتري کیسه مقول على كثيرين متفقين بالحقائق ومختلفين بالحقائق شيكم مختلفين بالحقائق اي ته منطقيان جنسي او دلته که دا کې دلر کې مختلفین بالأعراض شو ندو دو په نسب باندې جین شو صلیفه کوي ولی و مقولون على كثيرين مختلفين بالأعراض ندا جنس شو او متفقین بالأعراض نو دا نو دغه انسان شو دا غیلند خزره دا غ ځان منصبیه دي دا کور خدمات شو دا خزې سړید لپاره مستفرید شو, شو بچي سنبالول شو هم خالي شو د سړید لپاره شو او دا کارانګه قضا شو او نبوت شو او دا څنګه غي گواہی کول شو صحیح شو امام دل شو نو دا آراز مختلف دي نو انسان چې دا څه شي جنس دي او غیر سلیزان نو متفق راځي دا خځه جدا اراض دي نو المرأه او الرجل څه شي شو دا نو او ز څه شو دا جنس شو داغه چې دا, دا, دا خاص العین خاصن خاص العيش خاص شخص خاص العيش خبرمزهه انت را لګنه انو دلته کې لمننن وه د ما لپاره معنی نو کله د شخص لپاره موزکی یو کله د معنی د پرم سکیږي وزکیږي دته وی تاسو تمه د ککا خصوص او عموم د په معنی وکړل چې جمهور پنيباندات څه کی راځي معنی په معنی او خصوص او عموم راځي انو د کومه تاریخ لپاره د معناو معنی که عموم او خصوص کی رازی معنی متصف کی او دا بلی دا پار اعیان اوکو ورپسی دویم تحریب دا کرده او کل لس من وزیعان اره اغیس هم ده چه وزشوی دا پار دا سشی وزیعال مصممن چه وزشوی دا پار لی شخص مصممن دا پار دا شخص مصمم انو دای دا د دا, دا, دا, دا, دا اعیان کلنا کلا خاص خاص دی سادگی پا یا مصممم بانی معنی لکه دا معنی خونه نه نوماندل نه نیندل بلکې دا د نوماند لفظ د لپاره مصمع ده د دې لپاره مسداق او کله ناکله دا یو لفظ د لپاره خاص معنی لکه اربعاد د پرې استق معنی را غیر د پرمسدق معنی نو دا چې دا په د معنی شې نه کنه ناکه د خاص معنی لپاره مزکی صحیح شو او خاص معنی بیا هغه کې دي دریک کس باندې کې دي چې جنسوم شي او نوم کې دي شي خاص هم که او دغا چه کم دیده دویم تاریب صرف د مصممه در براکی مصممه خاص که رشی مسمما که عموم مصممه که نوع او دغا نی شیراد لی مصممه نوع او جنس او نی شیراد لی ایک که صرف خاص و شخص رازی د معنی که در خاص دری والا اقسام سادی که خبرم زهن ترا لگنا خاص جنس هم که رشی <مؤمنس> حاصل عینم کده شي ادي کې صرف خاص شخص حاصل عینم کده شي حاصل نو حاصل الجنس نشي کې خاص عین خاص شخص او شي او كلش من هر عيسم جواز عجب ذلك شي للمسمى معلوم ده طرف یو شخص معلوم على الانفراد په طریقې د زماني انفراد باندې باندې معلومین کومه تک تفصیل شي على الانفراد کوم ابس اکا تفصیل شي شي معلوم معلوم البراءه مراد معلوم بیان صحیح شو او بیا علی الانبراط کوم دکه خبر شي نګو ول وختم سره وان عام او عام جره هر اعلی لفظ ی جمعا من المسمیات انتظم چدي شاملیږي جمع ان یو جماعاتا من المسمیات المسمیات لفظا او مانن کبې اعتبار د لفظ سره وی او معنا یا په اعتبار د سره وی د معنا سره <سؤال> وی تاسو ورکلکو مکزه خبر شو چې دا پردو جمعیته او د منہیته لفظ کم هغه زړه خبر شو خو ورپسې بلکې چې ینتظم جمعان ان تکو زی علي معنا نه بل تکې و زی علي جمعان شګویا جمعان دې شاملې یو جماعت دا لهذا خاص دی وو ته نبی اگر انترا لگا من المسمیات ہے تو او ادا اور پسی دا من جما المسمیات دا دریت سر لګیدل لري ی انتظیمو انتظام لفظن او مانن د چ شامل وی د جماعت تا ن انتظام لفظن یا بشمول په اعتبار د لفظ وی او انتظام مانن یا بشمول په اعتبار د سوی یا په اعتبار د یا په اعتبار دوه یا کوم سلیمون دی نه د په یا رجال شپ په اعتبار شامل شموله بږي یا من او ما شو نو دګ هرمو نشتا هو په اعتبار د ملبزی وو مو ګریشتو من کې شي د عموم دی په عام دی لفظ اعتبار د لفظ سره عام نشکل اداغوه جمع من المسمعات لفظا او مانا ناپڑے سر تخاصم ووتا او مشترک نمووتا یا انتظیم و جمعان جماعت تشاملی گو رئی مشترک جماعت تشاملی گو علی سبیل البدلیت آن شاملی گو پو جماعت بننی سارگی یو سادگی پو جماعت بننی سارگی پیو یو باننی علی سبیل البدلیت گو رئی تا مشترک گو ہم پورا جماعت نو اعلی سبيل البدلیت جماعت تمستقل شامل نه وی او پرته شامل او مو اول کنده خبر مو اول هو بلکې وداینه مشترک ده کنه چې سمہ مشترک او هغه پرته شامل یي په زلبانی کې اعلی سبيل البدلیت پيوه یو باندې نو دا مو اول اعلی سبيل البدلیت پيوه شابدي کې او بیا هته نصره ضروري دي اېکه هر جماعت په مو اولم د نور نارو لشي وی صحیح شګنه او دا چې دا مشترک لري آی کی اعلی سمیدل بدلیت لہذا جمع من المسامات جماعات تب شاملی مشترک مجموعات تن علیه سبيل بدلی مو اولته موته علیه سبيل بدلیت یوجد بدلیتم ختم شوی وسره حاصل شوی خاص خو ته اوته اوته خو جماعات سره او شاملیږي نعم درېوال اقسام تن او تل <سؤال> او <سؤال> تاریخ جامع او ماناش بچا باندې فهمه کتابونه چې او ست دي دا غو دا خاص تا كونه مشترک مو اول عوام مواصل صرف خاص د لخاص کډری د اعتبار دا ان تاریخ ته تم کوونه صرف پام باندې ساده را درې نه سکلو باسه غبکایا چې څو لا پات شو د دې ته اعتراض راول کنه او تاسو تمویل ده دا یو تقسیم اکسام دبل دغه سره څه کې نه شي دبل تقسیم د اکسام سره جمع کې دی دا غي اعتراض لازمینه ده دا خپلو کې د خپلو کې داسوونه شي چې تاریب تو هم ساده کېږي په عام نو چې ساده کېږي په خاص نه احترا د خپلو قینو د خپلو زیدن لاظمي دی یا چې کوم کوداد دیز ک کړي وي او هغه د د پر کاپید چې د د کوم کمن وو د عام عام ې وړه وط یا د خاصې کوم کمنو درواړه هغه د تعریب د اص نه شوهان د هو